Jagar du någon som kan hjälpa dig med ditt sparande eller försäkringsskydd ta då kontakt med oss på Vågen Försäkringsbyrå. Vi finns i centrala Ängelholm på Östergatan 22 eller gå in på Vagen.se Vågen för Vågen I mean, no, no that. well, I mean, Vågen Många av de killarna som är här många av de som har återvänt på grund av att det, det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplaget. Själv. Är det på riktigt? Ja, det är på riktigt. Ni hör Röglepodden. långt Lång frånvaro. Mattias Jelm heter jag. Daniel Roth står mitt Nej, inte mitt men rakt framför mig. Ringrostigt här. Lång tid har gått nu Daniel Exakt, och en plats gapar tom Precis, Linus Alin är alltså inte med här Men nu känner vi oss tvungna Och manade Och eh, entusiastiska för att faktiskt göra Röglepodden igen äh, Absolut äh, Varför inte han med då? Varför är inte Linus Alin här? Vi som ändå jobbar med nyheter Och, ja. och nyförvarv <laughs> Precis Ja, Ska du eller jag berätta det här? Ja, men det är bara att rycka plåstret Ja, det är ju så Nej, han ska inte sluta Nej, det ska han inte ja. Men han kommer att vara borta ett tag Det kommer han vara Nej, men alltså, det har ju varit jul och nyår och och det är ju en av anledningarna till att vi inte har lyckats få ihop våra scheman, kan man säga. Men så är det då detta med Linus Alin. Tar det du, Daniel, som är sportchef. Berätta, vad är det som har hänt? Han blev pappa för första gången häromdagen. Grattis! Grattis! Stort grattis, Linus! Hela poddlyssnarsgaran ställer sig ja. upp på knyterna även och säger ja. grattis Alin till den sockersöta flickan. Ja, och det är ju som ni förstår en stor anledning till också att det har funnits... Lite meck för oss här och veta när kommer barnet och när försvinner Linus och allt det här. Och det har gjort att, och jag har själv varit borta på semester över jul och nyår. Det liksom lite, har liksom varit förrådligt helt enkelt. Men eh, folk där ute utebackar har saknat oss. <laughs> ja, ja, precis. Och det är ju väldigt glädjande får man säga. Får läsa det roligaste mejlet. Kör på. Från Samuel. Han skrev så här. Men, nu får ni faktiskt varva igång med podden igen. Jag orkar inte vänta mer. Jag orkar inte vänta längre. Jag orkar inte kolla fler klipp från 2013 på Youtube för att stilla min rögleabstinens. Jag orkar inte lyssna på fler avsnitt av röglepodden som jag redan har hört tio gånger för. Jag orkar inte gå in på hd.se en gång i halvtimme för att se om ni har publicerat ett nytt avsnitt. Om så hjälper mig i Thailand så får han plockas in på länk. Det här går inte längre. Nej. Många tack för Hoppas ni mellan raderna förstår att ert arbete är uppskattat. Ja, vi tackar så jättemycket såklart. Och det var en av många av er som har hört av er för att fråga vad vi håller på med, vart vi är och vad existerar det ens Rögle-podden. Det är, ju, ja, är det tråkigt att vi inte har kunnat vara ihärdig eller upprätthålla varje vecka känsla här. Skit i det. 32 omgångar in i SL. Var står Rögle? Det är väl där vi brakar igång den här podden, va? Ja, ska vi göra det? Ja, det kanske Nej, det är vi det ska. Inte. Det kanske vi ska. Shit, vi Visst är ju ringrostiga. Vi börjar med den översta punkten där det står... <laughs> Nej, den har vi redan betat. Av. <laughs> Herregud, hjälm. Dina pilar kan jag inte tyda. Du har varit i Katena Arena, då. det är där vi ska börja. Ja, det är där vi ska vara Vi brukar köra igång träningsrapporter och du var ju där igår. Yep. Så vi har ju båda faktiskt intryck av saker och ting och båda kunde se vad. Jo, Mattias Sjögren och Adam Edström tillbaka från skador. Mattias Sjögren då från en längre tidsfrånvaro och Adam Edström från en inte lika lång frånvaro. Nej, Adam Edström gick i sönder i Malmö den 28 december. Det, så, eh, det såg lite skräckigt ut. Så Jag fick lite vibbar när han fick sina hundra kilo eh, på, sin, på sitt ena ben. Eh, och han hasar verkligen sig ut i plågor. Så det är ju en skräll att han är tillbaka 17 dagar senare, fullt eh, arbetsfördrag. Eh, så snabbt läkkött. Sjögren har varit borta betydligt längre än så. Men nu, backar, nu är kapten, kapten Sjögren redo igen. Och sen det jag inte såg. Jag såg inte till Cody Curran. Han har inte tränat måndag och tisdag. Och jag såg inte heller till Dennis Everby, Men de var tillbaka idag. Och, och de såg jag till. Och de spelar följaktligen mot Luleå. Ja, nu vill jag ju inte träna en Cam Abbott säga varken bu eller bä. Utan det handlar om att se laguppställningen. Den kommer då en timme innan match. Men tittar man på träningen så... Ja, jag tror att ni kan räkna med att de finns med mot Luleå. Så är det. Så är ja. det. Ska vi, ska vi dra det senaste då vad gäller kedjor och hur de faktiskt ställt upp? För de ställde ju upp på identiskt vis. Både för dig och mig. Fast då... ja. Precis. Nu är ju Eva Berg med då och Karin idag. Men vi kan, vi kan väl dra liksom skadelistan. Hade vi spelat in på den podden i mellandagarna så hade ett avsnitt blivit tre och en halv timme för att skadelistan var så. Man vände på åtta frånvarande spelare av olika skäl. Men nu, nu är den faktiskt nere på, på tre namn. Va? Mm. Eh, Eric Jelena som förväntas göra comeback i nästa vecka för inte att börja träna för fullt med laget nästa vecka, är på, på god väg tillbaka. Niklas Hansson som är borta denna veckan och nästa vecka, men ska därefter kunna vara aktuell för spel enligt Kristoffer Alvängri på Röglis fysioterapeut som jag intervjuade igår. Och sen är den sista då Nick Sörnsen som är borta på obestämd tid med sin, efter sin järnskakning mot Malmö och det är väl den enda som är oklar. Annars är ju de andra två på väg tillbaka. och Skadelistan börjar se rätt så rätt så tom ut. Nick Sörensson, man kan ju bara Sörensson man kan lägga till det. Han har haft en riktigt tuff säsong. Då, tuff start i Linköping. Fick ny chans att komma hem får man säga till Rögle. Och så lång, lång skade från Varo. Ja, där måste vi ju sätta ett stort frågetecken på om det ens blir något mer spel än säsongen. Det är förstås en ren spekulation. Men... Han, där finns ju ingen, ingenting att och, liksom, ta på. Men i de andra två så... Det för oss till, till en, en laguppställning där konkurrensen hårdnar allt mer. Och du har lite nytt att berätta om enheter och så. Ja, precis. Vi drar uppställningen. I mål så är det ju inga konstigheter. Det är Roman vill och Kristoffer då Sen är det så här. Jag noterar det. Det funkar ju så när man spelar med fyra kedjor och... Tre backpar plus en sjunde back. Så blir det ju att man går runt. Man tillhör kanske inte alltid då som backpar en specifik kedja. Men normalt sett så brukar ju Cody Curran spela med Ted Briten och eh, sar och bristet, va? Alltså att han tillhör den ja, samma tryffa. Ja, det kan ju stämma ju. Ja, precis. Men så var det alltså inte idag. Utan om man skulle se det femvis... Så spelar alltså Craig Shearer och Daniel Berthoff ihop. Och så hade man då Sar, briten framför sig. Sen kommer då nästa backpar. Och det här är intressant. Där finns Cody Curran. Ja, det är ju intressant eftersom han då var med och tränade igen. Men också det, vem han ska spela med. Och det är Samuel Johannesson. Som ju då får allt mer förtroende. Eh, var, för varje match som går, känns det som. Och framför dem fanns då... Dominik Bock, Simon Ryfors Dennis Everberg Innan du kommer in här Daniel så tar vi också det övriga Och då är det tredje backpar Samuel Jonsson, Ellen Lesund och kedja där Taylor Mattsson Anton Bengtsson, Nils Höglander Och som fjärde kedja med Erik Andersson Mattias Sjögren och Adam Edström Det var ett backpar till då som var ett fjärde backpar och det var Isak Jonsson och Filip Törnqvist på träningen Hampus Gustafsson var ju Mest på bänken då i, i tvåmålsspelet. Fick något byte i Ryfors Och samma sak med Kevin Wendström i Sjögrens fjärde kedja då. Uh, och det, här, det, det man kan konstatera här, som jag var inne på. Samuel Jonsson, vi börjar i den änden, Daniel. Får spela ihop med Cody. och Cody sa till mig, det kommer en artikel om det här också på hd.se, var det lider. Uh, han berättade för mig att uh, han tyckte att Samuel Johannessons skills- Insane. Alltså han, han är väldigt bra med pucken bra, och bra. de tänker hockey ungefär på samma sätt Uttryckte uttryckte koder när jag frågade honom om Samuel Johansson. Vad säger du om, om Johansson, 19-åringen? Eh, jo, men vi har ju varit inne på honom innan. Han har ju haft en eh, otrolig utveckling får man säga. från och med liksom mitten av den här säsongen. Det som har sagt någon gång innan, Kille ser inte ut att ha några närvaro. Det kvittar var. I, jag, han har inte gett ett, ett stressat intryck i, i någon situation. Jag tycker att liksom, den seniora kostymen passar allt bättre. Äh, det ser jag otroligt intressant att han har ju ett, ett lugn i sitt, i sitt passningsspel och en passningsklubb som är, som är otroligt... Nu försvann ju Niklas Hansson också nere i Malmö. Eh, och, och Cody Carey och Niklas Hansson har varit Röglis första backbar hela säsongen. Eh, och så lyfter man in eh, Samuel Jonsson där som fick ett jättelyft, tycker jag. Ka eh, gjorde, gjorde fantastiska matcher i, i mellandagarna. Eh, det är möjligt att man vill... Jag eh, riktigt. Man har satt ihop då Jonsson och Leson. De har spelat tillsammans mycket. Det finns ett, mycket trygghet att hålla sig på backsidan, så man vill kanske teama ihop liksom de som kan. Och visst, Johansson liknar ju Niklas Hansson right back. Det kan vara ett sätt att kanske få igång Karen. Och om man tittar då framåt i kedjan så är det ju alltså ett rakt byte mellan ja, hur blir det nu? Jo, mellan Dennis Everberg och Nils Höglander. Det vill säga... Dominic Bock och Simon för spelade med Nils Höglander Men där spelar nu Dennis Everberg Och så omvänt med Taylor Madsson Anton Bengtsson spelade Dennis Everberg Men där spelar nu Nils Söglander Så man har särat på JVM-duon Lite förvånande kanske ändå Med tanke på att de har nog i de här två mindre lyckade matcherna Varit de mer framträdande spelarna Jo, ja, men så är det ju. Det har ju varit Röglas bästa kedja känns som. De kommer in med en energi som annars fattades i de här två matcherna. De här två förlustmatcherna mot Brynäs och läxan så är det ju det är inte mycket Höglander och Bock. Men det är, vi vet inte riktigt hur de tänker. De kan en långsiktigare tänk med detta. Nej jag vet faktiskt inte riktigt hur de tänker. Men jag håller med lite förvånad att man splittrar just Höglander och Bock. Sen sätter man alltså ihop de två kombackande spelarna då Mattias Sjögren och Adam Elström i en fjärde kedja tillsammans med Erik Andersson Ja, och där, där ser man ju kanske får man kanske svart på vitt eh, vad konkurrensen gör liksom, Rögle var ju uppe i tror bara när jag var uppe i Göteborg den fjärde, femte januari någonting, då hade man ju en fjärde kedja med eh, junioren Melkor Eriksson Kevin Wenström, Hampus Gustafsson och de gjorde ut strålande jobb. Han på gjorde till och med mål. Men det är klart, jämför det med, med en med Edström, Mattias Sjögren och Erik Andersson så är det ju en, en kraftig nivåhöjning på, på kvalitet, det måste man ju säga. Andra noteringar från dagens träning från mina ögon. då Det fanns en och annan spelare som inte var helt... Nöjd med någonting vad det var vet jag inte. Men det var någon klubba som eh, åkte i isen och sådär. Så, där och, så att det kanske. Är... Vem var det? Då? Mm, ja, ska vi outa det? Varför inte? Ja, nej, men Erik Andersson var inte helt nöjd med vissa saker. Om det var han själv, eller om det var kamrater eller om det var dålig koncentration i stort vet jag inte. Men det kanske är bra ändå att taggas, taggas till på det här sättet. Det sägs ju så ibland inifrån att ja, men det här det är bra det är bra att det blir känslor och det märks att vi är på på fötterna då. Han är en av en hel drös småbarnsföräldrar på på nyförvarv så han har kanske haft en koliknatt. Kan vara det. så också. Nej, det, är det, helt, det. det är inte helt det är inte helt ute i slutet. Nej. Nej, men um, vad har jag mer noterat? Jo, men det finns ju två powerplay-uppställningar också. De tränade powerplay idag också. Och den första enheten är precis som det har varit tidigare, men sen i den andra så var det ju ett namn in som jag vet att någon av er eller kanske ett par av er som lyssnar har eftersökt och velat ha med han är nu med i Powerplay och det är Dominic Bock in där istället för vad kommer vi fram till, Simon Ryfors uh, Ja, om dina spaningar stämmer så Simon Ryfors spelar ju Powerplay mot Lexandre och uh, så uh, så det när du drog dina anteckningar innan och det var alltså eh, Powerplay-uppställning idag i alla fall Med Taylor Matsson, Dominic Bock Nils Höglander, Anton Bengtsson Och också Samuel Johannesson Igen då, men också där som point Förtroende för Johannesson Jag önskar folk hade sett dig med en mobil I ena handen, ett stort block i handen Och du hade inte haft plats med en skadjulsplatå i ställa fram med. Nej, Nej, nej, nej det, det hade aldrig gått Nej, men det, ja, nu tappar vi ju powerplay-spåret men det är en, en liten justering. men det, jo, men det var väl många som jag inkluderat som, som nej, framförallt när det kanske inte fungerar helt Bock var ju en av få lite heta spelare, men det klart Rögle har väl gnuggat lite på sitt powerplay. Det är inte lätt att bara rycka bort. Bara sätta in en het spelare. Det är inte som en straffläggning kanske. Man jobbar kanske på en kemi med, med alla fem. Men det är klart att han, han, han spelar ju powerplay i början av säsongen när han var ganska kall eh, bock. nu är han ju desto hetare. Det är klart att eh, det skulle vara intressant. Och det blir intressant att se honom i, i powerplay. Kanske hade man kunnat... Få in honom och byta ut Bengtsson mot Ryfors, behålla Ryfors då. Det är ju en, kanske en lösning som skulle kunna vara möjlig. Ja, men det förvånar mig lite att både Matson och, och Bock är, det känns ju som att de konkurrerar lite om samma plats. Man kanske satt Bock på, på den eh, positionen. Men eh, ja, vi få ja, vi får se imorgon. Ja, vi får se. Men där har ni i alla fall det som eh, fanns att rapportera från eh, den sista träningen inför Luleå-matchen. Eh, ja, men intressant... På något vis intressant, men de har ju varit otroligt äh, illa ute får man ju säga med, med sin långa skadelista, framförallt i mellandagarna där de verkligen tuggade tandkött med, med sin trupp liksom man fick kräva, man, fick låna, man har lånat in både Johan Lundgren och från Kristianstad Olhav och från, från Tingsryd, man fick liksom låna in spelare för att få ihop till en full trupp så det är ju intressant så att de får tillbaka alla nu men också lite intressant att man eller att de hade is i magen och inte gick på, inte gick på, på några liksom panikar, värvningar. Varken kort eller lång sikt. Det är klart att det har funnits säkert alternativ på marknaden bland annat The Only som landar i Djurgården. men Man hade is i magen och, och det, det var nog inte fel med facit i hand Nej, då då blir det ju ganska logiskt nu att komma dit där du ville starta egentligen. Nämligen vart Rögle står någonstans just nu. För nu har man ju två, ja, vi får kalla det botten-napp nästan mot, mot Brynäs och Leksand. Det är två lag man egentligen ska besegra. Men nej, det blev inte så. Nej, eh, det fortsätter vara en lite, lite speciell säsong på... Ja, alltså den det är raketstarten som man fick och sen en, en tung tid, mycket skador med lite svårlästa ögla och sen när liksom oddsen är som allra liksom sämst, när skadelistan är som allra längst, då, då hoppar liksom laget ut i mellandagarna och gör fyra otroligt starka prestationer på rad och får en drömstart liksom på efter uppehållet där och fantastiskt målvaktspel. Ja, verkligen. Via Rom man vill. Otroligt. Och sen kom, liksom folk trilla in igen och, och det börjar bli fulltalig i trupp och då. Liksom tankar man och, och gör betydligt sämre prestationer både mot Brynäs och Leksand. så att, Det är lite så här, kli i av ännu fler skäl som vi ska komma till när vi kommer till... Hemma och borta prestationen Och så lägger jag ut en cliffhanger här nu Jag har redan varit inne på att ni kommer att kunna läsa om Cody Curran Det kommer ni kunna göra imorgon bitti Och där kommer han att ge sin syn på detta med Topplag, bottenlag, läxansmatchen kanske inte minst då. Och ja, det kanske det kanske blir en tankeställare När ni läser vad han, vad han säger om det Men jag säger inte mer än så Nej men intressant Men vi, du och jag var ju själv och, och skrev om eh, Rögle läxan i lördags Och eh, fastnade lite grann I det här resonemanget Och statistiken kring Röglers problem med, med de sämre Lagen i tabellen En, en snabb liksom notering På det temat Till exempel då att Rögle mot de fyra sämsta Lagen har tappat 15 poäng Under säsongen Och mot de fyra bästa lagen i serien Så har man tappat 16 poäng vilket. Det är ungefär samma siffror. Men det är väldigt anmärkningsvärt att. Att det är. Att det är nästan samma summa där. Det är klart att man ska inte tappa 15 poäng mot de fyra sämsta lagen. Det, det är ju där. Det är ju där Rögle har liksom de här. Kanske 5-6 poängen. Som har gjort att man hade suttit rätt så säkert i topp 6 racet nu. Ja, för nu är det inte ett topp 6-race utan som du och jag pratade om precis innan vi tryckte på spela in-knappen här. Det är egentligen ett topp 7-race. Ja, det är... Fem... En ska bort liksom. Det är lite som, som Brasse Slatslajba-låda här. Vi som är med Magnus som Brasse blandarna. <laughs> jo, det är så är det ju. Och Rögle hade ju varit liksom Örebros kläder kan man ju säga. Som, som sitter lite tryggare, 6-7 poäng upp- med de här poängen som man faktiskt inte borde ha tappat. Nej, och det sjunde laget som då ligger hack i häl på Rögle i HV71. Två poäng bakom, så så tajt är det. Och många matcher kvar att spela. Så, ja. Men du, du nämnde någonting om Rögle hemma. Ja, och det och... hänger ju ihop. Det är, ett, alltså det är ett ämne som tangerar lite grann det här problemen mot de sämre lagen. En del av, de, av detta handlar ju om... Hemmaspelet där man också kan säga att det är där Rögle har gett bort sin så här långt, sin luft liksom, neråt till topp 6-sträcket. Grejen är att Rögle är då tvåa i bortatabellen vilket är en jättebra prestation. Men hemma är man då på nionde plats och på 16 försök hemma, 16 och så har Rögle 5-3 poäng och det är ju bara två andra lag som har lika få eh, hemma tre, Och det är Linköping och Oskarshamn. Oj, det är ganska avslöjande för att säga. Och det här är inget jag liksom spelar nu. Jag visste inte om, jag har inte kollat den statistiken. Men jag blir rätt paff när jag hör det. Sen ska jag också säga så att Rögle är det överlägset kryssgladaste laget på hemmaplan. Rögle har kryssat sju gånger, sju gånger av 16. Och vunnit fem av dem. Så att det har ju tickat in, eh, alltså när jag ser den här statistiken fem hemma och på 16 poäng så blir jag förvånad för jag såg inte riktigt känslan. Och det, det går ju förstås så här leda till att de har vunnit fem eh, övertidsmatcher, vilket innebär att man, eh, lite tillyxat kan jag säga att man har då vunnit 10 av 16 hemmamatchor men hälften av dem är ju övertidssegrar. Det där kan man se på två sätt. Man har svårt att knyta ihop säcken för att dra den klyschan. Men man är också bäst när det gäller så har vi dragit den klyschan också. Så stark, starkt mentalt. Det är inte bara någon slump att vinna över tid eller straffar i hocken. Även om det är lite mer av lotteri i båda formerna. Faktiskt tre mot tre och i straffläggningen. Men som sagt svårt då att faktiskt... Få ihop det så att man, man går ifrån efter tre perioder med tre poäng. Men om man klumpar ihop resonemanget då, för det, det handlar ju om problem mot bot, bottenlag och det handlar om problem på hemmaplan kan man ju säga. Mm. Vad landar vi med, med felsökning? Jag tycker det är ganska svårt. Måste jag ja, det är säga. det. Det här är inte något som man bara tror att man kan sätta fingret på en sak och säga att det beror på det här. För då hade man nog kommit till rätt. Där är det redan, misstänker jag med Om jag minns rätt, det jag tittade på i någon Hemmatabell, bör jag ha varit Igår eller något sånt Så tror jag Rögle en nio På nionde plats där Men jag hade liksom inte gått in och specialgranskat den Och det, det är klart att Även om man har vunnit fem matcher som du säger Via förlängning eller om det har varit straffar då, det, man, Är man på nionde plats Då är man ju inte ett toppsexlag Egentligen för att det är ju hemmaplan Man ska vara starkast på så det är någonting som felar ändå. Och vad det är... Man kan ju säga innan du går vidare att Rögle har ju haft det så här stökigt på, egentligen på hemmaplan sedan man gick upp. Men det är ju mer rimligt i en historisk kontext liksom att man hade problem de första säsongerna och då var man ju ett av de sämsta lagen. Nu, nu finns det ju faktiskt från de, här, från de här förra säsongen så finns det förutsättningar att vara topp 3, topp 4 lag på hemma is. Ja, med tanke på det publiktryck man har så borde det vara så för att det brukar hjälpa till om man får en, en extra spelare, man får extra energi och ska man hämta kapp så gör man det, ska man gå ifrån så gör man det men i Röglets fall så är det ju inte så är det hemmande då rent av att spela hemma inför? För, för, I i, i slut Grejen är ju att Rögle har ju haft helt eller nästan utsålt i alla matcher utom två. Det är jag, Sam och Lille, som har varit ner och vänt runt 4, 4 och 2. Annars är ju stort sett alla matcher utsålda. Om man har ett erkänt liksom publiktryck. Det är, men jag, menar, Rögle är på pallen i SHL vad gäller vokalbackning. Är det, är det hemmande? Är det en snara? En tanke som jag får är ju om... Om det kan vara bland annat säga så att alla lag vet om det här. Så när de kommer ner till Katena Arena så har man ganska mycket, eller man har väldigt mycket motivation. För man tycker att det är kul att spela här. Man vet att det är en stark inramning. Man vet att man kommer inte vara de som, som supportrar håller på. Men ljudkulissen kanske faktiskt ger motståndarna en, en extra energiboost också. Inte bara Rögle, tänker är, jag. Ja, det tror jag du är helt rätt i. Jag, jag kan ändå tänka mig de första åren här i, i, sen man gick upp i SHL för några år sedan, för fem år sedan så hände det ju att men alla lag gör lite plattmatch här och var där man inte är på jobbet liksom. Det har ju inte hänt många gånger denna säsongen att man ser ett lag som är lojt eller man kan titta på typ Djurgårdsmatchen nu i mellandagarna där Dick som snackar ut sig och liksom bjussar ögle på där man fick lite gratis. Annars så är det ganska många lag som har kommit hit och slitit för livet. De har fått man verkligen fått slita hemma. De har inte fått så mycket gratis poäng. Bränna så att bleka ut precis för julen för mig Annars, det var, det var ju det var ju vitare den blekt ju. Här var det sen kanske det sämsta liksom som har varit. Annars är det jag, jag visst Oskarshamn tog hon 3 här. Men då slogs... De slogs för de poängen. De mm. täckte liksom skott med tänderna i tre perioder. Så det, jag tror det är en, det är en liten faktor. Det är en, det, de möter motiverade lagar hemma. Men det borde inte ursäkta allt. Nej, men det kan också förklara att, att Rögle är så bra borta å andra sidan. Att man kommer till arenor och det inte alls är samma tryck. Jag vet inte. Nej, men sen alltså teorin att, Rögle liksom, att publiken hemma skulle vara någon slags hämmande faktor. Det tror jag inte heller att man liksom skulle vika sig eller bli nervös. För jag tycker liksom grejen med det här laget är att ju större uppgiften är desto bättre prestera i laget. Men när jag har suttit själv i, i Skandinavium två gånger eh, den här första säsongen och sett Rögljöra otroliga prestationer. Framförallt den andra här nu bara i januari fullsatt Skandinavium och Rögljöng kanonmatch och plocka tre poäng. Samma i, i, i två Skåne derby nere i Malmö bland annat det sista som också var utsålt. Men det här laget det är inget lag som, som dyker liksom under när det, när det när liksom kraven skruvas upp eller det blir... Det här laget kissar liksom aldrig på sig. Nej, och jag, men jag, jag kan tänka mig att fler än jag faktiskt kanske alla ni som lyssnar inklusive... Mm till och med spelare, till och med så långt vågar jag nästan dra det, hade kunnat tänka sig på förhand att det skulle bli ett par matcher till som gick lika, om man får trycka det så, lika lätt som premiärmatchen mot HV71. Alltså att man städade undan ett lag ganska tidigt. Att det, att det inte nästan har blivit så överhuvudtaget på hela säsongen sedan, det, det måste förvåna fler än, än mig. Ja, ja det är klart. Ja, det enda är, min, min enda liksom, om jag ska... Hålla på och felsöka så kan man ju se på bortaplan. Man möter bra lag borta. Lag som liksom sätter ton, sätter tempo som typ frölunda. Nu, nu, nu lirar vi på, på de här rydarna. Liksom. Då hänger ju alltid rögle på där. Problemen kommer ju lite grann när man ser ett lag som exempelvis Växjö som kom hit. Parkerar bussen framför egen målverk i, i två och en halv period. Och bara väntar. Bara lämnar över initiativet så här är pucken, varsågod, vi tänker inte ha den på, vi tänker ha den till att kontra med resten kan inte sköta för vi står här nere runt vår målvakt. Där är man inte riktigt ut på samma sätt som man redar ut när, när liksom Frölunda kommer att med 12 000 eh, åskådare i ryggen. nej och nu kommer jag att tänka på en sak. Jag har ju träffat, eller jag har pratat med Cam Abbott ju. Det ligger en artikel ute på hode.se. Och det var ett svar jag inte tog med där. Och det hade inte att göra med att svaret var dåligt. Utan det var mer att han hade svarat på den. Eh, svarat samma sak på ett annat svar. Men det var en mening där som var liten ny som jag kommer att tänka på nu. Och han sa att, ja hur ska jag översätta det? Men det var ungefär som att han ville se... Han ville se sitt lag göra en 60-minuters-match. Ni fattar vad, vad han menar. Alla matcher går ju över minst 60 minuter, så det är inte det. Han är inte bokstavlig där, utan han är bokstavlig på så sätt att, att spelarna ska kunna vara stabila över 60 minuter. Och det får mig att tänka på nu. Vilket ska bli intressant mot de matcher som kommer. Nu blir det roligt här, men jag tänker så här... Eh, när vi tittar på matchen mot Läxan Så gör Rögle faktiskt en riktigt bra första period Och borde ju nästan ha kunnat Sätta sig, eller man borde kunna sätta sig i ett sånt läge Att läxan inte skulle ta sig tillbaka Man ska ge lera med minst 2-0 Ja precis, och sen så kommer alltså en Ganska stor scenförändring till andra perioden som, som var väldigt oväntad När man då hade dessutom En match mot Brynäs bakom sig Där man inte var bra och så får man Har man liksom kommit ut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 kan Rögle hålla i nu på hemmaplan och inte ha den här berg- under en och samma match? Jag kan tänka mig att det är något sånt kan syftade på det, att han ville se 60 minuters spel. Ja, men det, det tror jag definitivt. Den var ju det var väldigt markant i det hänsynet att, att liksom match får olika ansikten. Det har man inte sett Rögle. Särskilt många gånger gå ut och göra en jättebra första period och två dåliga sen. Nej. Ja, det, det de har att fundera på det där. Men vi, vi borde ändå kunna borra lite mer i, i ämnet liksom om man ska felsöka så eh, men framförallt de här matcherna, en del av de här matcherna hemma har ju blivit liksom, ganska tidigt har, har liksom strukturen eh, utkrast utkristalliserat sig att så här, sitter på en uddamölsledning kanske det blir en lite jaga match. Det blir en match där liksom det är upp till Rögle att lösa liksom. Eh, det är ganska många hemmamarknadsförs som har blivit så liksom att de får inte riktigt att stämma och det blir lite jagaläge liksom. Och eh, min enda teori där är att det vilar ju fortfarande på det kreativa att liksom, bryta mönstret. Att dyrka upp de här eh, sittande låsen liksom vilar på ganska få händer. Det är ju upp till. Cody Caron och det är ju väldigt stor utsträckning upp till första kedjan med, med Ted Butin att lösa det. Sen har ju Rögle väldigt många kompetenta lagspelare som kan stutsa rakt ut i, i Skandinavium och täcka alla skott som finns och, och liksom göra det det, det liksom hårda, eh, skitiga jobbet. Men det är ju inte alltid det hårda, skitiga jobbet som behövs för att liksom slå läxan hemma. Det är ju någonting annat. Samtidigt så... Ja, men samtidigt så är det ju också så att rögleut besitter ju en en, en uppsättning för ett powerplay. Okej, okay, nu har ju Dennis Eberberg inte varit med hela säsongen men ändå... Så pass många bra spelare Att när matchen står och väger Tycker ju jag någonstans att Man borde kunna ha gått in och utjämnat Och tagit ledningen via special teams I så fall ja Jag vet inte vad det är För, för det finns där, det vet vi alla om Det finns, kunskapen finns Men ändå så Är det någon procent som inte vill klicka i På något sätt ja, det, det är svårt att förklara Ja, och samtidigt i en sorts match mot Leksand där liksom spelet börjar hacka och farten börjar gå ner så, så spelar man inte sig till. Då blir det inte så mycket utvisningar heller, för man, man bryter inte så mycket mönster. Det, det blir lite dunka i huvudet i, i, i väggen liksom på ett annat sätt än, än när man möter de här bästa lagerna. Liksom, de andra lagen hjälper till att liksom skriva upp tempot och Rögle kan. Lite grann spela som, som lag, lagen kommer hit och gör. Att det eh, inte gå bort sig. Att liksom spela på snabba, snabba spelvändningar. Och, ja, de, har, de har svårt med, med det här mönsterbrytandet. När liksom hela initiativet läggs i, i liksom famn När motståndarna säger att ni får lösa detta. Vi hjälper till här. Är man helt enkelt för ovan att vara kontinuerligt uppe på en topp 6 plats för att för man, man är för färsk i de här sammanhangen för att kunna vara just det att nej men, vi tar tag i det, vi, vi vinner med ett mål och så har vi gjort den matchen Ja men det tror jag är en, en faktor det så så uttryckte jag mig i, i lördags, liksom att det tar tid att bli det här, ett moget topplag som man visst Färgstad vinner inte alla matcher hemma bara för att de har varit i vart det topplag i hundra år. Men de vinner kanske två, två av tre eller tre av fyra. Och där är ju Rögle fortfarande ganska gröna liksom i, i, i de sammanhangen. De fortfarande funkar bäst när man kanske inte begär allt av dem. Det är ingen som begär att de ska åka upp vi Skandinavium och vinna. Men de är fortfarande är otroligt stark. Men jag blir ändå liksom fundersam för att det finns en så otrolig liksom, vinnarkultur kring det. Liksom Även om Även om odds, alla odds är emot dem och att det fattas åtta spelare så har ändå Abbots skruvat hela den här klubben till att tänka att vi ska bort på att vinna. Det finns liksom inget alternativ. Det finns, det finns inget alternativ till det. Därför är jag lite fundersam över att den liksom attityden inte riktigt finns liksom hemma mot läxan, eller hemma mot Oskarshamn eller hemma mot Linköping. Det är för många matcher man har fipplat bort. Tror du... Om du spekulerar, tror du att det kan vara rent av så att spelarna själva är så pass medvetna om det här att vi inte har plockat så många tre trepoängare som vi borde ha gjort på hemmaplan och att det är någon tanke som har börjat snurra. Nu går vi ut och gör det idag, så blir det inte så den här gången heller. Så kommer man till nästa match, ja men nu blir det. Och sen när det har upprepats ett antal gånger så kanske det bygger in sig någon, någon, någon faktor av hmm, vi kanske inte ska ta det för givet idag. Nej men så är det väl Alla, alla. Det är klart att det finns ett mönster här Man är, jag, jag ser ju mönster från läktaren Det känns som att Den här hemmamatchen har jag sett innan På något vis fast med ett annat bortalag liksom. Och det är klart att spelarna känner samma sak att, Men de har ju fortfarande en resa att göra tycker jag, med Och liksom förändra matchbilder Och ja, lära sig att liksom, Dyrka upp de här sittande lagen. Och det är viktigt att hitta nyckeln till att dyrka upp det här nu fram till det kommande slutspelet så att det inte blir en ny sorti sortisnapp som det blev för första gången på 25 år nu för snart ett år sedan då, mot HV71. Ja men absolut. Och sen finns, men visst, det finns ju många om man backar och kollar igenom den här säsongens liksom, insatser. Det har ju Ja, jag minns liksom Skellefteå hemma, hemman otroligt eh, solid prestation. Man har ju sett att komma tillbaka mot Luleå till exempel. Förra matchen hemma mot dem som de har haft otroligt svårt att komma åt. de har vände och vann och, och man vänd, kom tillbaka mot, mot Frölunda hemma. Liksom. Men det, många gånger har jag vattnat lite grann odds som de har varit emot dem. Liksom, att, eh, det har varit mycket svårare att liksom knyta åt mot Linköping hemma. Där alla bara sitter och, hallå, när ska ni, när ska ni plocka hem de här poängen? Det är, inte så, det är inte så enkelt här nu som att jag har kommit tillbaka och då börjar Rögle förlora Brynäs, Leksand, hjälm, jinxar och jo. hjälmskallar. Och... Det är mycket möjligt att det är hela sanningen. <laughs> både... Jag tänker att det kanske kan vara det någonstans. Ja, det är ju... jag vet inte. Man, ska inte. man ska inte liksom förminska såna här... Sådana här saker. Nej, du tippar ju ändå 32-raka seger. <laughs> Jag blir ju någonstans det. så här spotkoppen för alla er supportrar. Det är ju mig ni kan ta ut ilskan på när det inte går bra. Men det har varit någon mer formsvacka än du trodde. Nej, <laughs> kan man kalla det en för två förluster? Nej, Nej. Får ge några matcher till. Det kommer ju några matcher till här nu. Absolut. Och, och, och som liksom kontentan i, i min krönka idag och eh, faktiskt som jag intervjuade Mattias Sjögren dagen som också pratade om det här med hemmafaset hemma liksom, när han pratade om resten av säsongen. Att det blir superviktigt att vi liksom hittar en fritt översatt och minnet. Liksom, att han sa att jag vill se att vi liksom går ut och... Verkligen blir en, en maskiner hemma Radar upp liksom Att vi har med oss det Kommer till slutspelet med liksom en, en känsla Att vi är starka hemma För som han sa Att vi, att vi liksom kan vinna borta, det vet vi Så Jag är... tror alla helt rätt i det där Det där är extra viktigt När det kommer till sådana matcher Titta bara på, på Ett lag som kan det där mer Som har gått långt i slutspelen det, Då är man ganska starka hemma Absolut, och nu med den där vi började med, med den liksom allt tunnare skadelista som finns nu får man tillbaka i nästa vecka, då, då har man man få ihop till ett fulltaligt lag. Det finns ju verkligen inga, inga ursäkter nu. Det här laget, jag tycker ändå, jag skrev det i Kröning, jag tror att rätt så många håller med om det att det här röglelaget är ju, känns som ett av de sex bästa lagen. Rent liksom kvalitetsmässigt så, så är de ju ett av de sex lagen, men än så länge har de lite på grund av skador och lite på grund av andra orsaker haft svårt att och verkligen cementera den bilden. Just så. Ska vi, ska vi göra så här att innan vi går in och pratar om de kommande motståndarna kanske vi ska Lyssna på en intervju du har gjort. Ja just det. Vi har ju en... Eh... För han pratar ju lite bland, bland annat om vissa motståndare. Eller ni pratar om det. Absolut. ute i Katena Arena igår. I tisdag så fångade jag in Daniel Bertov Och bad honom att blicka mot veckans två matcher. Som då är Lille och Hemma torsdag. Och Örebro borta på lördag. Och det lät så här. Eh, nej men det ska bli en rolig utmaning. Eh, vi har ju spelat vår bästa hockey mot eh, topplagen och vi har varit inne i en liten dippande trend här de två senaste matcherna så att eh, det är ett revanschug Trögle som kommer på torsdag och jag tror man har sett lite på intensiteten på träningarna här men man känner revanschluster liksom vi inte varit nöjda med de två senaste så att det blir skitkul och eh, Luleå ligger väl lätta i serien om jag inte minns fel så att en rolig utmaning. Luleå är svåra att komma åt De vinner mycket matcher på sitt De är svåra att straffa Hur, hur gör man det? Eh, nej men det är ju lite som eh, Vi har kollat lite video här innan idag och Det blir lite som en eh, schackmatch kan man nästan säga För att de är ju verkligen förutsägbara I deras spel och de spelar fantastiskt strukturerat och ibland kan det nästan vara lättare att spela mot ett istället för ett oförutsägbart läxan till exempel de kommer överallt. Det ska nästan vara lättare att möta ett förutsägbart lag på det sättet men man ska ändå knäcka det för de gör ju det fantastiskt bra allt de gör så att vi får kolla igenom lite hur vi ska pinna igenom för de släpper in väldigt lite moln till exempel lördagen ut i Örebro ett lag som rögligt historiskt har haft ganska lätt för men den här säsongen är Örebro ett, verkligen ett topplag vad ser du för stor förändring i att möta Örebro <sighs> gentemot luleå eller Örebro i sig. Rent allmänt, vad, vad har hänt med Örebro? Varför är de en topplag? Oj, Jag vet faktiskt inte De har väl? Jag vet inte om Jörgen Jönsson är uppe som tränarstab. Eller vilka, jag vet inte om de har något med tränarna att göra eller inte, men som sagt, de har fått ett jävla lyft där uppe och det är inte något kort varit att de hade någon, en skjuts i början av serien Utan de har ju liksom mer än halva serien gått där och de fortsätter leverera Så någonting måste de göra rätt där uppe Det eh, ska också bli en superrolig utmaning alltså Det är en skitrolig vecka här med både Luleå och Örebro Så det ska bli skitskoj Vad tänker man när man ska möta Örebro borta? Vad är det för sorts utmaning? Nej men det är bra tryckt upp. Det är alltid roligare att komma dit än till exempel jävla borta där det är och Det brukar alltid vara jävla bra tryck bär en lördagsmatch. Det gäller att vi liksom kommer ut och spelar hett. Liksom. Och det, är väl, det är väl dags för bevis eller upp till bevis lite nu. när Vi pratat lite mycket här från två senaste och inte varit nöjda med insatserna. så Nu är det väl upp till bevis och, och visa det på planen. mot måste bara snacka. Daniel Bertov var det där. Och Daniel skulle säga till till dig här. Alltså, ja, du har väl en, en liten anekdot när det kommer till just Luleå, va? Ja, kanske. kanske. I brist på hälsning så har jag en bra anekdot. Precis. Men vi tar lite grann om lagen först, va? Så, så kanske den anekdoten också får ännu mer tyngd i det hela. Vad tror du? Låt oss hoppas. Ja, låt oss hoppas. Luleå då. det är så här att Rögle... Versus Luleå, det är oftast väldigt jämna matcher. Tittar man bakåt i historien så har de mött varandra 18 gånger. Sen Rögle kom upp i SHL igen då. 18 gånger alltså. Och under dessa 18 matcher så har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jag läser in den till på ett papper här Jag har skrivit upp alla resultat Åtta matcher gått till antingen förlängning eller straffar Ytterligare tre har slutat med en udda seger För något av lagen Alltså 11 av 18 matcher Det säger ganska mycket om Om balansen mellan dem Även när Luleå har varit ett starkare lag än Rögle det, De här två Man kan säga att de är jämnbördiga Eller tar ut varandra Vilket ord man nu än vill använda Mm. Visste du om att det var så tajt? Nej, det visste jag nog inte Känslan är ju att liksom Luleå har vunnit Många matcher från Drögg Framförallt uppe i Luleå Kan mm. uh, man emot prata om Och även spelare pratar om Daniel Bertov gjorde det här också Att det är som att spela en match i schack När man ska möta Luleå Ja, och det är ju roligt ja. <laughs> Om man har mycket tid och tålamod. Det är ju dödstråkigt. Eller schack. <laughs> Väl, intressant. Så med, är med det som att man tittar på Lille. Vi <laughs> kanske ska titta på... Alltså Daniel Berthus sa ju också att de släpper in väldigt få mål. Det stämmer. Han har full koll på det här. Det är alltså överlägset del lag som släpper in minst mål. Bara 57 stycken faktiskt. Den, näst, den som ligger två i den tabellen på att släppa in mål. Det är Frölunda på 69 mål. 12 målsskillnad. Det är ändå ganska mycket... Så de är ju superstarka bakåt De har ett bra målvaktspar I Lassinanti och Rautio Och det är framförallt Lassinanti då Som är Han är ju, ju bäst om man tittar på den här kolumnen GAA Daniel Som betyder uh, Du kan inte sätta mig på sånt Goals. Är det goal against average va? Uh, Eller exactly. är det inte det? Alltså hur många mål man släpper in Genomsnitt per match tror jag mm. där Han har ju hög målvaktsprocent Men just det där att släppa in mål i snitt per match, den, den toppar han. Och det är klart, de har ju ett superstarkt, ramstarkt, robotiserat försvar. Och i det är en jätte, jättestarkt målvakt. Och det är ju den stora den stora anledningen till att de släpper in väldigt få mål. Ja, ah, vad ska vi ta med då? De leder ju serien då på 64 poäng. Har väl en match mer spelare än en färre för sig, men ändå. Och. Um, Rögle är då 6 på 54 poäng. Det skiljer 10 poäng emellan. Lulio, det som är intressant här med det laget är att man, man har ju ingen som är på topp 5 i poängligan. Alltså varför just topp 25? Ja, med det där förbundet brukar ha på sin, på sin sajt, då har man topp 25. Det finns ingen där i Lulios laguppställning som finns med där. Men, däremot, så finns det. Tio spelare som gjort tio poäng eller fler. Så man är ju, man är ju jämntjocka och bra och i skiktet under det absoluta toppskiktet på att göra poäng. Eftersom vi vinner alla matcher med 1-0 så blir det så. <laughs> och sen är det sen finns det någonting som är väldigt anmärkningsvärt med Luleå. Väldigt anmärkningsvärt. Och det är att Luleå är bäst i boxplay. Ja, det var inte det svåra allmärkningsvärda. Men man är sämst i hela ligan på powerplay. Det är bara 11,54 procent. Alltså det, är, det är sämre än, än läxan, till exempel. Det är, det är konstigt. Man har gjort 12 mål på 104 powerplay-försök. Kan man inte lära robotar att spela powerplay? <laughs> Tydligen inte. <laughs> det är för enkelt att läsa dem förmodligen. Nej, men är det är inte märkligt ändå. Jo, det är det. Verkligen. Det räcker väl så kanske med, med Luleå och sen, Örebro Örebro, ja Örebro, precis det, De har ju gjort en resa som också är anmärkningsvärd De håller sig fast, fast där uppe i toppen De har faktiskt fyra raka segrar igen Efter att ha haft en, en liten dipp man, man sprang ju upp Upp till serieledning var det väl till och med ett tag mm. Om jag inte minns fel Och sen hade man då en liten tillbakagång och så där Men om... Kanske framförallt för att man drog på sig En massa avstängningar Efter fula tilltag på I olika matcher Viktiga spelare som försvann Men äh, Där har de ju Mattias Bromé Som ligger två i poängligan Han har gjort 29 poäng 14 mål, 15 assister äh, äh, I målligan då så är det Bromé om sen har ju också Shane Harper Och Ryan Stoa gjort 11 respektive 10 mål De var bra målvakt dessutom Båda matcherna den här säsongen har slutat med i 3-2 borta segrar. Rögleman med 3-2 uppe i Örebro och så vice versa när Örebro var här nere. Så det är ju också en match som är att förvänta sig att bli jämn. Och Örebro är ett av de lagen som kanske är ett av de lag som har lyckats allra allra bäst med värmningarna till den här säsongen. Ett strålande arbete av dem som ligger bakom mycket av förklaringen till varför de faktiskt ligger så högt upp som de gör nu och kanske vi ska vänta med Det är lite för långt fram i, i tiden Även om det hinner passera innan vi Spelar in nästa poddavsnitt Ja, vi får, de får Folk får klara sig utan den nu Är det långt Till Fagersta? Ja, <laughs> ah, Fagersta Och för er som inte vet så kommer jag själv från Fagersta Är ju Bergslagens och Sveriges centrum Mitt i Bergslagen Ja, ah, kanske inte mitt i Men i alla fall Bergslagen Nej, det är kanske 10-11 mil ungefär Ja, bra. Man får åka utanför Lindesberg Bara en sån sak Härligt. Ja. Ja, nej men, eh, nu var det mycket siffror här Nu har ni fått till er någon krassa fakta Jag som är den tråkiga killen här i sammanhanget Nu kommer den roliga Clownen <laughs> Daniel Roth Ja verkligen Tack och natt. Nej det blir inte tal om Nej, Är det inte dags för en anekdot eller vill du spana först? Nej men de hänger ju lite ihop Du får köra ditt race, jag tror att det är det allra allra bäst då Nu ska jag se om du är bra på att spela teater Vet du vilket lag som drar mest publik i hela SHL på bortaplan? <laughs> kan det vara... Ska jag gissa rätt eller fel? Vad är bäst för, för showen? Du visar vad du vill. Jag gissar på Luleå då. Nej, det är Rögle. <laughs> det är faktiskt Rögle. Vilket är, är chockerande i sammanhanget. Men det ska nog inte rögle ta som intäkt att Rögle är, är SHLs mest attraktiva bortalag. Jag tror snarare, om man ska vara krass, att det är fortfarande ett av dem kanske. Inte det laget som folk springer benen av sig på bortaplan. För att se. Eh, däremot så eh, är väl bidragande i de sammanhangen att man har spelat två matcher i Malmö Arena var vi ena var utsåldt och en utsåld match i Skandinavien. Men eh, ändå lite, lite intressant. Vet du vilket lag som drar minst publik på vårt plan? Alltså, var det mest du sa innan? Ja? <laughs> ja då hade jag inte gissat på, på Luleå. Jag trodde det var minst, jag hörde fel. Aha. Jag hade kanske gissat på, på Djurgården, men ja. ja. Eller Brynäs eller läxan. Men okej, eh, nu tror jag definitivt att det är Luleå. Ja, du har du rätt också. Ja. ja, Luleå är faktiskt det laget som eh, drar minst publik på bortaplan. Eh, och jag har på Röglis hemsida att de skrev kanske för, för så sjungt mycket länge att det finns både sittplatser och ståplatser kvar mot Örebro. Så att det är väl en publik sjunkbomb. Eh. <laughs> du menar att det finns platser kvar mot Luleå? Exakt. Ja. Inga mängder, men uh, hundra eller något sånt i går i alla fall. Ja, men i sitt sammanhang så är det sitt språk. Folk springer inte benen av sig för Luleå. Nej, men så är det väl. De, det är som jag har varit inne och uh, kastat lite ironiska pilar, de, de är inte jättekul att titta på. Det blir ofta väldigt uh, schack. Att titta på, det är sällan det kommer 5 000 och kollar på någon som spelar schack i en ishalle. <laughs> Jag tror inte det i alla fall. Nej, jag står här på hälarna. Ja, men du är ju, ju, ju feberat upp den här historien till alldeles vilda proportioner. Ja, ja men det, Fast det, jag har var gott när jag hörde den. Nej, ja, men det var så här att jag och, och på en, av en ren slump hamnade eh, över en, en öl med en SHL-tränare. Och det vill jag först göra klart att. Eh, det handlar inte om rögle för att jag har aldrig hela mitt liv druckit, öl med, eh, druckit en öl med eh, ett lag som jag är satt att bevaka. Så det är inte dem. Eh, en annan eh, tränare som, eh, ja, som sagt, av en ren slump hamnar ju bort. Så vi pratar mest om annat. Men eh, jag ställde faktiskt en hockeyfråga och sa Du Di med dina tränarögon kan du förklara varför alla matcher mot Luleå blir så fruktansvärt tråkiga att titta på? Ja, det sa han. Ja, jo, det kan jag faktiskt göra. Därför att de vill döda all kreativitet. All, allt, som är, allt som har med kreativitet att göra vill Luleå döda. Fart, eh, ja kreativitet, idérikedom. Allt som har med underhållning att göra vill de lägga en stor blöt filt över Alltså, de, säger... de och sina kompisar i Växjö, så. <laughs> alltså, det, det bara Jag bara säger så här Det går inte att älska sådana lag Det går inte Det är helt omöjligt Va? Du dömer ut hela, hela Luleå kom Ja, det gör jag här är här faktiskt Nu, <laughs> nu var du en hjälmskallning men, men jag har blivit mer och mer Av en romantiker genom åren ja I alla fall i idrottssammanhang <laughs> jag, jag brukar Faktiskt hålla på lag nästan som, som spelar underhållande. Jag tycker det är, det är ett av de absolut viktigaste fundamenten. Om det då är någon som har den uppfattningen att vi ska döda all kreativitet. Det går ju fet bort hos mig. Så du bara stänker om det. Och jag förstår inte. Nu ska jag komma till morgenskallning till det. Jag fattar inte varför typ hela landets rikets expertis ska hålla på lovorda och lovsjunga och skjuta upp Luleå till tronen med den här filosofin. Nej! Tryck ner dem istället. Nej, det här köper jag inte. Okej. Okay. Uh, om man frågar folk i Luleå så var de säkert en annan... Uh marknadsplan som de alltså de skulle säkert inte lansera sin affärsidé så här att de är döda all vi... Nu får du nästan låta som att det inte var Bulan du pratar med <hör> Nej men alltså de ser det väl på ett annat sätt men eh, vi som är lite äldre minns ju liksom Djurgården hur häcklade de blev under Lasse Falks eh, eh, vad 1-3-1 system ja. liksom, där man spelade väldigt avvaktande och det är, inte, det är inte jättelångt därifrån. Det är klart att man kan ju, ju inte nog liksom berömma de är fantastiska på, på att följa sitt, de följa sitt spelsystem. De ska inte ha beröm för det. Nej, men det, är, lyssna. men det, det behöver inte betyda att det är roligt. Jag tycker jag vill gå hem ibland de här matcherna för jag tycker det är tråkigt. Men varför? Alltså, när, när ja, men kolla på tabellen. Ja, men när Thomas Bulan Berglund var i Brynäs och när de gick till final och spelade en fantastisk hockey gentemot HV71 som också spelade en fantastisk hockey en underbar finalserie. Vi stackar inte den typen av hockey. Vad håller han på så där uppe? Men han kan ju inte syfta förr hela sin blöta filt i jävla. <laughs> han var bara bara två av dem. Förlåt Bulan, jag är inte ute efter att hänga dig. Jag ber om ursäkt för det. Men eh, jag tycker bara det är så konstigt. Jag fattar. Men äh, vi, äh, ja. Nej, det, var, det var inte med oss. Ja, fast det tycker jag var mycket. <laughs> det är inte ofta man... Äh, jag jag tar, tänker att det är inte är så ofta du hamnar vid ett bord och tar en öl med en, en hockeytränare som lägger en sån kommentar om en, ett annat lag. Nej, det var lite roligt. Mm. Men det är väl... Äh, ja Jag skulle gissa att äh, det är så många tänker Ja, äh... Du har mig med på den båten. Men eh, det är väl upp till de andra då. Det är väl alltid upp till den, de som är efter i tabellen och som har mina poäng och att jaga, hitta motmedel. Men att till sist, eh, förr i tiden så, så slutar djuren spela som de gjorde. Eh, så att, det är väl bara att vara smartare och knäcka eh, knäck koden. Ja, de... men andra lag kanske inte vill ställa upp på samma... Uh, rob robotdans utan ändå vill försöka bjuda alla dessa som kommer till arenorna på någon typ av hockey och underhållning och då, då kanske man åker dit på eget grepp Ja, vi får det må se. vara så tycker jag då har vi fler spanningar? hade jag någon nu har jag tappat den i så fall i huvudet jag har en liten spaning bara till, till sist kanske innan folk uh... Hem. De hem från oss också. <laughs> vi, <laughs> vi, vi är, vi är, är Skånes Luleå, du och jag Daniel. Exakt. Nej, men jag kollar lite på, När du så, vi spånade lite idéer idag så började jag googla lite Cody Karen Jag tycker det var intressant. Jag har inte tänkt på det så att de senaste sex matcherna har han då två assist. Och det är ju de här två matcherna där laget har gjort dåliga prestationer och vunnit. De här fyra matcherna... När laget gick som en klocka Gick han väl poänglös av? Ja det är för att Sätta sig själv på repeat anmärkningsvärt Ja men det är det uh, När laget liksom gick som Den kanske mest väl klockan På hela säsongen Då, liksom, då gjorde de inte den bästa poängen En, en, enda, en enda poäng och som om en händelse så har jag pratat med Cody Curran om det här. Nej, men titta! Kanske ska vi gå härifrån så att du får gå och skriva ut detta mästerverk så att jag och alla andra får läsa Nej Men vi det. kanske ska ha någon slags tanke kring det att han, att han inte har synt så mycket i poängprotokollen, du och jag. Har vi någon tanke kring det? Nej, men det enda, jag kan tänka på att han är ju kanske den största liksom, individualisten de har i laget- ska inte säga egoist, men den största individualisten. Han är den enda som kan driva av fem man och äh, göra grejer på egen hand som få andra kan göra. Men när laget verkligen är en, en lagmaskin så är ju kanske inte kanske inte då de, de liksom skillsen äh, sätts på största plats. Kanske är han så väl medveten om det här också att han i, i det vill göra lite extra än vad man behöver göra och fastnar, eller? Och kanske också en liten teori att, att Niklas Hansson försvann i den här svängen ja. i andra matchen. Ja. Han fick Samuel som vid sin sida som, som inte alls har liksom samma status kanske som, som Hansson. Det kanske gjorde att också att, att Karen lugnade ner sitt spel, men han var ju ingen, han var ingen belastning i de matchen Han var ju det, bara för att man gör poäng bör inte betyda att man är dålig. Han är han ju en, en av många liksom som bidrog till att laget vann. Men han kanske coolar ner sig lite. För vissa matcher är han eh, både överallt och ingenstans. Eh, och det, det kanske han taggar ner lite i, i de matcherna. Ja, för sett till matchen mot Lexan så är det ju faktiskt en, en matchbild som... Man i alla fall tänker skulle kunna. Här skulle Cody Curran kunna göra stor dåd. Eller lite ganska öppet spel. Alltså. Han, han har sin skicklighet som är över alla andra och inte minst över läxan många gånger. Så det ja, Jag tror att det där hänger nog mer på han själv. Vad han, vad han känner för att göra någonstans. Säkert. Jaha. jaha. Ska Då du har vi i mål du och jag? Ska du gå ut och skriva din artikeln. Ja, jag ska göra det. Jag ska göra det. Tänk att vi nästan kom upp i en timme. Helt, helt, en ja, halvtimme var om vi babblat. Alltså. I bästa fall. Overkligt. Ja, ja. Nu ska vi inte babbla mer, Nej. utan eh, vi ska jobba vidare här och så ska vi ut till Katena Arena och sen så ska vi också ha koll på match upp i Örebro. Men nu vågar vi inte ta fler ut på håll. Vi är tillbaka nästa vecka. Yes! Hoppas ni följer med oss då. Det vet jag att ni gör. Tack så mycket för att ni har lyssnat för den här gången. Ha en fin vecka.